rei victime la Timișoara, într-un bloc în care s-au descoperit substanțe neurotoxice în urma unei dezinsecții, poliția a deschis un dosar penal. Șapte dintre locuitorii aceluiași bloc sunt la spital acum, iar ceilalți au fost evacuați. Nou minim istoric al leului în raport cu moneda euro, conducerea Băncii Naționale de Asigurări la Europa FM că nu ar fi motive de îngrijorare. Salariu minim unic de la anul, nu diferențiat în funcție de studii, anunțul a fost făcut de premierul Ludovic Orban, și un pod din Franța s-a prăbușit, o persoană și-a pierdut viața și mai multe sunt date dispărute. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. La noapte trecător va ploua slab în regiunile estice, sudice și centrale, local în zonele montane, în Muntenia, Moldova, jumătatea de est a Transilvaniei și izolat în rest. În deosebina, a doua parte a nopții pe arii restrânse va fi ceață, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 și 15 grade. Și în capitală vor fi condiții de ceață și burniță, iar termometrele vor arăta în jur de 10 grade.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 Poliția din Timiș a deschis un dosar penal în cazul celor trei morți dintr-un bloc de locuințe care trecuse de curând printr-o operațiune de dezinsecție și deratizare. Doi copii și mama unuia dintre aceștia și-au pierdut viețile în timp ce șapte alte persoane sunt internate pentru investigații. Oficialitățile locale verifică și două restaurante care au încheiat contracte cu aceeași firmă de dezinsecție și deratizare. Dan Turcu transmite. Totul a început sâmbătă când un copil de doar 9 zile a murit la spital. S-a crezut atunci că nou s-a necat cu lapte, ajuns în plămân în cantitate mare. Eforturile doctorilor de alține în viață au fost zadarnice. Duminică, un alt copil de trei ani din același bloc cu cel decedat a ajuns la spital cu dureri de burtă și de cap, dar și cu vărsături. Inițial părinții au refuzat internarea, dar câteva ore mai târziu aceștia s-au întors cu copilul la spital pentru că starea lui se agravase. Nici el nu a mai putut fi salvat de medici. În această dimineață, la câteva ore de la moartea micuțului s-a stins și mama acestuia, în vârstă de 29 de ani, iar tatăl a fost internat de urgență la terapie intensivă la Spitalul Județean din Timișoara. Viața lui este în pericol. În acel moment s-a declanșat alarma. Autoritățile au intrat în alertă de gradul 0. Blocul unde s-au petrecut dramele a fost izolat. Cei care locuiesc în imobil au fost evacuați și o echipă de cercetare biologică, radiologică și nucleară a început verificarea imobilului și apartamentelor. Comitetul pentru Situații de Urgență, întrunit în această după-amiază, a stabilit evacuarea întregului imobil în care locuiesc aproape 200 de persoane. De asemenea, mai mulți locatari ai blocului au fost transportați de urgență la spital pentru efectuarea unor investigații clinice. În acest moment, în spitalele din în Timișoara mai sunt internați 4 adulți și 6 copii. Poliția a început cercetările în acest caz sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor din culpă. Patronul firmei care a făcut deratizarea este audiat de anchetatori. Oamenii legii au aflat că firma care a făcut această deratizare în bloc a mai acționat și în alte două locații. Este vorba de un fast food și de un bar care au fost și ele verificate de specialiștii CBRN. Administratorul firmei care a făcut deratizarea este audiat în acest moment la poliția Timiș. La Timișoara Dan Turcu Europa FM. Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Timiș a identificat o substanță neurotoxică în blocul unde s-a făcut dezinsecția. Lucian Mihoc este șeful Isotimiș. Pe casa scării, între etajul 3 și 4, s-a constatat prezența slabă a unei substanțe neurotoxice, fac pentru care s-a deșis și în celelalte trei apartamente respectiv. Apartamentele de la etajul 4, în care au fost registrate decesele ulterior, acolo s-au constatat niveluri slabe de substanță neurotoxică, iar la etajul 3 un nivel mediu al substanței neurotoxice. În prezent, echipajul de primă cercetare CBRN execută activități la alte două locații identificate, deoarece în cursul zilei de vineri s-a efectuat o deratizare, dezinsecție. De asemenea, după cum spuneam, toți locuitorii blocului din Timișoara unde s-a făcut dezinsecția au fost evacuați sub prefectul de Timiș, Dan Cristian Francescu. Am convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență în cadrul cărui au fost luate următoarele măsuri. Evacuarea imediată a tuturor locuitorilor din acest imobil, evaluarea medicală a tuturor locuitorilor, relocarea în locații aflate pe raza municipiului Timișoara și, bineînțeles, cercetarea și centralizarea datelor, așa încât până la finalul zilei să avem o situație clară. Prefectul de Harghita va fi demis, ministrul de interne Marcel Vela, care spune că jean Adrian Andrei ar fi tratat funcția ca pe una cu rol decorativ în cazul ursului rănit pe stradă, care a fost lăsat să agonizeze vreme de 18 ore la Pride înainte de a fi împușcat. Potrivit lui Marcel Vela, prefectul ar fi mințit, deși spunea că a aflat de lovirea ursului duminică dimineața. Alte autorități au spus că l-au informat încă de sâmbătă va fi demis. Domnul prefect a greșit în momentul în care a tratat funcția sa de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență ca pe o funcție cu rol decorativ. Sâmbătă a luat act de eveniment și a fost suficient în interpretarea domniei sale. Sâmbătă seara și Inspectoratul Județean de Poliție și Inspectoratul pentru Situații de Urgență au anunțat prefectul, care s-a informat doar la primarul de la Prai dacă e ok și ce se întâmplă. Cred că l-a indus un pică în eroare pe domnul secretar de stat, domnul prefect. Că nu știu până duminică dimineață. Adică a mințit că a aflat mai târziu? Am că spus că l-a indus în eroare. Nu folosesc cuvinte dure. Pe de altă parte, ministrul de interne a constatat că, deși jandarmeria a primit de la guvern atribuția de a tranquiliza animale sălbatice ajunse în zone locuite, nu o poate face pentru că nu are proceduri. Totuși, într-un alt județ, Hunedoara, autoritățile au găsit o soluție. Am aflat spre stupoarea mea că nu au tranquilizante. Au armament, dar nu au tranquilizante. În același timp, nu au proceduri pentru a autoriza sau au angajat medici sau specialiști care să știe cum să tranquilizeze animal. De exemplu, într-un județ unde comandantul a fost preocupat și prefectul gospodar, s-a făcut un protocol între prefectură, direcția sanitar-veterinară și jandarmerie pentru a interveni în mod operativ. Ministrul Mediului a hotărât la rândul său să adopte noi reguli care să spună în cât timp trebuie să intervină fiecare instituție, de la proprietarii unui fond de vânătoare până la jandarmerie, autoritatea sanitar-veterinară și prefectură. Costel Alexa spune totuși că și acum exista baza legală pentru intervenție. Pe 5-5-7 pe 2016, odată modificat, vom avea și timpi de intervenție stabiliți, vom ști exact cine, când și cum trebuia interveni de la primele ore ale accidentului, Aveau cadrul legal să acționeze la fața locului. Rezonez cu opinia publică, care a fost oripilată de acest comportament inuman la care a fost supus, din păcate, acel animal sălbatic. Ascultați Jurnalul de seară Europa FM. Leul a coborât la un nou minim istoric în raport cu moneda europeană. Un euro a fost cotat astăzi la 4 lei și 77 de bani, ne spune mai multe Florentina Mihaiță. Leul s-a tot depreciat în raport cu moneda națională, începând din septembrie. Purtătorul de cuvânt al băncii naționale, Dan Suciu, spune recent că în această perioadă importurile sunt masive și amita inclusiv de aducerea în țara unor produse de Black Friday. Cu alte cuvinte, pe piață există foarte multă valută pentru aceste schimburi comerciale crescute. În plus, e nevoie și de clarificarea situației bugetare, preciza acesta. România nu are încă un proiect de buget pe anul viitor. Guvernatorul BNR Mucurisarescu spune recent că fluctuația leului între 4 lei și 72 de bani și 4 lei și 76 de bani este minoră în comparație cu evoluția forintului în Ungaria sau a slotului în Polonia, care au înregistrat variații mult mai mari. L-am întrebat pe purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale Dan Suciu dacă leul va continua să se deprecieze. Am avut o săptămână foarte agitată din punct de vedere al importurilor. Life Friday, probabil ca se pregătește magazinele pentru perioada de sărbători cu marfă din import, marfă care se plătește în euro, euro care se obține vânzând mai mulți lei. Pe de altă parte, mai avem și alte cifre care nu mai arată atât de bine. Creșterea economică e ceva mai redusă. Povestea legată de deficitul bugetar. Sunt toate condițiile pregătite pentru o presiune pe curs. Acest ban pe care Cursul a pierdut nu este o evoluție semnificativă și dacă vom avea evoluția ale cursului în sensul deprecierii sau aprecierii, acestea vor fi la rândul lor mici. Consilier al guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, spune la Europa FM că deprecierea din aceste zile nu ar fi un motiv de îngrijorare. Un nivel atât de scăzut, cum spuneți dumneavoastră, sau record istoric, sau uh, premiere pe piața valutare, înseamnă prea mult. Pentru că Față de ieri, bună oare, cursul leului a scăzut cu o jumătate de bani, iar față de finalul lunii octombrie, în noiembrie, când de obicei se mai umflă cursul, scăderea este cu un ban și 50. Așa că nu e chiar un motiv de îngrijorare ce se întâmplă pe piața valutară. Piața valutară este totuși stabilă. În România, salariul minim va fi unic, nu diferențiat în funcție de studii, așa cum se întâmplă în prezent. Premierul Ludovic Orban așteaptă în scurt timp o analiză de la experții Ministerului Muncii, iar guvernul va decide de când și cu cât va crește salariul minim. Din punctul meu de vedere, conceptul de salariu minim este foarte clar. Există un singur salariu minim. Nu pot să diferențiezi salariul minim în funcție de pregătirea profesională. În curând o să diferențiem în funcție de alte criterii care nu sunt obiective. Potrivit lui Ludovic Orban, la stabilirea nivelului salariului minim, guvernul va ține cont de productivitate și de inflație. Vom propune creșterea salariului minim pe economie. Sigur, cu o sumă pe care urmează să fie stabilită în baza unor indicatori obiectivi. Indicele productivității, creșterea economică, rata inflației, astfel încât această creștere a salariului minim să aibă efecte benefice asupra economiei și să ducă cu adevărat nu numai la creșterea veniturilor angajaților, ci și la o stabilitate a companiilor. Președintele Claus Iohannis a promulgat legea care reduce numărul de ore petrecute de elevi la școală. Mai multe schimbări ale legii educației intră de asemenea în vigoare, după cum relatează Anca Grădinaru. Potrivit legii educației modificate acum, elevii de școală primară nu trebuie să stea în bănci mai mult de 20 de ore pe săptămână. Cei de gimnaziu pot avea cel mult 25 de ore pe săptămână, iar cei de liceu, maximum 30 de ore. În prezent, un elev de clasa 8 -a stă la școală până la 34 de ore pe săptămână. Invitată Recent, la Europa FM de Alicia Cobescu, Monica Anisie, noul ministru al educației, a explicat ce măsuri ar putea lua astfel încât elevii să stea mai puțin la școală. Demnitarul a explicat că cel mai probabil se va lua în calcul eliminarea unor discipline. De ce avem atâtea materii? Cred că răspunsul acesta ar trebui să-l gândim împreună și cu Institutul de Științe ale Educației și cu partenerii noștri sindicatele, pentru că, așa cum ați spus, Acum trei ani de zile a mai fost experimentat momentul în care s-au regândit planurile cadru pentru gimnaziu. Tocmai de atunci nu atunci a fost, credem. vă cer măcar, puțină îngăduință. Alte modificări ale legii educației promulgate de președinte prevăd interzicerea violenței psihologice în școli și pregătirea cadrelor didactice în vederea depistării abuzurilor emoționale. În Franța, un pod s-a prăbușit într-un râu din sud-vestul țării. O fată de 15 ani a murit și mai multe persoane sunt date dispărute. O mașină și un camion au căzut în apă. Revine Florentina Mihaiță. 70 de pompieri au fost trimiși la fața locului și sunt ajutați de scafandri, câini și trei elicoptere să i găsească pe cei dispăruți. Anchetatorii bănuiesc că două sau chiar trei mașini se aflau pe pod în momentul în care acesta s-a prăbușit în apele râului Tarn din sud-vestul țării. O fată de 15 ani a murit și alte două persoane sunt în stare critică. Primarul localității unde s-a produs incidentul a spus că podul, lung de 155 de metri, a fost construit în 1931. un 30, Edilul a precizat că podul fusese renovat complet în 2003 și era examinat periodic, dar la ultima inspecție din 2017 nu s-au constatat probleme. În Franța, cel puțin 25.000 de poduri au deficiențe structurale. A arătat un raport întocmit anul trecut, după ce în țara vecină, Italia, 43 de oameni au murit în urma prăbușirii unui pod de pe o autostradă din Genova. Chirile din sport acum cu Vasile Constantin. Bună seara, echipa națională de fotbal va fi încurajată de peste 12.000 de suporteri la meciul cu Spania care se joacă în această seară la Madrid în ultima etapă a preliminariilor Euro 2020. Va fi cea mai numeroasă susținere a tricolorilor la o partidă în deplasare din ultimii 5 ani. Federația Română de Fotbal ne mulțumește fanilor care veniți din țară sau stabiliți în Spania au ales să susțină naționala într-un moment dificil. Amintim, România a pierdut vineri cu 0 la 2 împotriva Suediei și nu mai poate obține calificarea din preliminarii. Mai are însă o șansă în martie, în play-oful Ligii Națiunilor, unde 16 echipe se vor lupta pentru ultimele patru locuri disponibile la turneul final. Întâlnirea cu Spania se va disputa pe stadionul lui Atletico Madrid, Vanda Metropolitano de la ora 21.45. Selecționerul Cosmin Contra ar putea începe cu Tătărușanu în poartă, fundaș Romario Benzar, Nedelcearu, Burcă și Toșca, Răzvan Marin și Băluță la închidere, iar la mijloc Ianis Hagi, Stanciu și Cimitriță îl vor ajuta în ofensivă pe George Pușcaș. De partea cealaltă, ibericii vor alinia o formulă ofensivă, deși sunt deja calificați. În poartă va fi Kepa, fundași Jesus Navas, Albiol, Ramos și Bernat, la mijloc Ruiz, Busquets și Saul, iar în ofensivă un trio format din Oiar Zabal, Morata și Pablo Alcacer. Tot în grupa E la aceeași oră, Norvegia întâlnește Malta, iar Suedia va juca acasă cu insulele Feroe. Una dintre cele mai valoroase hambaliste de la CSM București, Andreea Lechici, va trebui operată după accidentarea suferită la ultimul meci din Liga Campionilor. Sârboica de 32 de ani are o desprindere de timpan după ce a fost lovită puternic în urechea dreaptă la partida pierdută cu 23 la 22 în deplasare în Rusia, la Rostov Don. Lechici se află acum la Belgrad unde se pregătește pentru mondialele din Japonia, iar intervenția chirurgicală a fost programată mâine. Participarea ei la marea competiție nu este în pericol, însă medicii au recomandat câteva zile de pauză de la antrenamente. Andreea Lechici a mai fost accidentată anul acesta și la spate, ratând din această cauză aproape tot sezonul la CSM București. Punem punct aici jurnalului de seară. Imediat începe Piața Victoriei, astăzi cu Anca Simina. Bun găsit, Filip! Două fețe ale puterii se întâlnesc în turul al doilea la al alegerilor prezidențiale din această duminică, ca actual președinte și respectiv fost premier, Claus Iohannis și Viorica Dăncilă au avut mandate cu durată semnificativă pentru a-și demonstra fiabilitatea, fie din potrivă inabilitatea de a exercita puterea. În piața victoriei le facem astăzi scurte bilanțuri din această perspectivă, urmărindu-le metamorfoza. Dar vorbim mai înainte de toate despre simulacrul de dezbatere de mâine și despre tehnicile de murdare de campanie care îndepărtează, iată, electoratul îngroșând România uitată a celor care refuză să-și mai dea votul. Așadar, avem sau nu dreptul la boicot în aceste condiții? Și cu ce consecințe? Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu și jurnalistul Moise Guran sunt în studio. Începem dezbaterea în doar două minute după publicitate. urmează visul la Europa FM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 care este visul tău? Urmează-ți visul la Europa FM. O campanie susținută de OMV Petrom. Pentru mese și gustări delicioase, doar astăzi, 18 noiembrie, ai 30% reducere la toată categoria de conserve de pește și pate. Kaufland. Și săptămâna ai bună! Dacă spui sânge în timpul periajului dentar, este posibil să suferi de afecțiune gingivală și să te îndrepți spre probleme mai grave. Acționează până nu este prea târziu. Pasta de dinți Parodon Tax Complete Protection este mai mult decât o pasta de dinți obișnuită. Oferă 8 beneficii special concepute pentru gingii mai sănătoase și dinți mai puternici. Încearcă gustul Parodon Tax Complete Protection, acum și în varianta Whitening. Caută în magazine ofertele speciale Parodontax. Tax. Începe licitația! Pentru avantaj client Ford, 1000, 2000, 5000, wow, 9400, 9400 odată, 9400 de două ori a judecat! În perioada 15-29 noiembrie ai 15 zile de oferte la Ford Black Friday. Vină în show rumurile Ford și profită de impresionantul avantaj client de până la 9400 de euro TVA inclus. fă și tu un upgrade doar la Ford Black Friday. Oferta se adresează persoanelor fizice și juridice și este valabilă pentru gama de autoturisme și vehicule comerciale Ford. Detalii pe ford.ro sau la cel mai apropiat dealer. PT pigmentare?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 Fii pe fază și în ora ta cea mai fierbinte perioadă de Black Friday la Flanco cu prețuri bombă! Mașina de trufe Beco 6 kg, clasa energetică A3+, și 5 ani garanție este doar 799 de lei! În plus, ai 24 de rate fără dobândă prin cardul direct de la Bete Direct Flanco! Viața victoriei la Europa FM Numai dialogând despre cele mai importante teme și frământări ale momentului, putem creiona împreună un proiect care să ne includă pe toți. Doar pe baza dialogului putem lua decizii împreună. Este pagina 13 din carta eu.ro, un dialog deschis făcut chiar de Claus Iohannis cu el însuși, în preambulul acestei cărți domnilor Cristian Tudor Popescu și siguran pe care vă salut din nou, Bun aflăm trebuie. iată că dialogul e important. Era acum câteva luni. Acum însă e greu de spus cum înțelege candidatul autor Claus Iohannis dialogul, dat fiindcă mâine urmează, poate cel mai important moment al acestei campanii, un soi de dezbatere care nu e dezbatere. Aveți un cuvânt, domnule Popescu, de exunoare pentru auto... Dezbaterea. zbaterea. poate. Lui Claus Iohannis. Da. Mai întâi vă felicit că ați deschis cartea aceea. La pagina 12, n-am trecut prea departe. Dom'le, eu n-am reușit să termin Război și Pace. Nici eu nu deci... l-am citit încă pe Shakespeare integral. Îmi pare no, rău -am. că m-am întâlnit pentru Claus Iohannis. Eu n-am reușit să o deschid, recunosc acest lucru, această...